První podlaží, které jsme procházeli, bylo pořád osvětleno fluorescenčními světly, ale když jsme došli ke schodům dolů, museli jsme již použít brýle pro noční vidění připevněné na helmách. Někdo nebo něco totiž systematicky poničil veškeré osvětlení. Při rychlém postupu úzkými ocelovými koridory nám pod nohama křupaly střepy. Na brokovnici se měl dvě svítilny. Jedna vyzařovala jasně bílé světlo a druhá světlo pouhým okem neviditelné, které při použití nočního vidění ozářilo celý svět zeleně. Zbytek týmu byl podobnými infračervenými světly vybaven také. Jelikož jsme bojovali s nemrtvými, nechali jsme zařízení pro termální vizi na palubě. Proti bytostem stěli o pokojové teplotě by stejně nemělo význam. Rychle jsme prošli místností, která bývala lodní kuchyní. Brokovnici se měl připravenou upasu, lokty utěla, abych si je neobíjel o stěny. Na stolech leželo nedojedené hnějící jídlo. Stěny byly podsákané hustou tekutinou, jejíž povahu nebylo možné přes noční vidění určit, ale tak nějak jsem tušil, že jsou to skvrny po tepeném krvácení. Zakopnul jsem v vína, která pak odletěla pod jeden ze stolů. Dveře tvořily vodotěsné přepážky, takže se musel při překračování Vysokých Prahů dávat dobrý pozor. Prozatím byly všechny otevřené. V chodbách a potrubí se ozývalo burácení střelby. Bylo to dobré znamení, že naši přátelé jsou pořád naživu. Můj malý tým přidal do kroku. Podle plánů, které jsme studovali cestou k lodi, bylo třeba sestoupit ještě po jednom schodišti, projít několika ubikacemi, dlouhou chodbou a pak už jsme měli být přímo nad strojovnou. Když nákladní lodí otřáslo hluboké zadunění, trhli jsme sebou. Nádobí v kuchyni se rozdrnčelo. – Bomba? – zeptal se Trip. – Těžko říct, – odpověděla Julie. – Snad se nepotopíme, – Zavrčel Naše boty při spěchu na další podlaží dupaly po kovovém schodišti. Čas na utajení byl dávno pryč. Zahnul jsem do ubikací posádky, před sebou jsem viděl pevně blikající světlo a pažbu brokovnice jsem měl pevně zapřenou do ramene. Dlouhá úzká místnost byla plná dvoupatrových postelí. Na stěnách vysely nedbale přilepené pornografické plakáty, které v zeleném osvětlení vypadaly dost zvláštně. Všude byly poházené deky a odpadky. Klidně se tady mohli schvávat nepřátelé, to by nebyl problém. Pokynul jsem zaťatou pěstí vzhůru a dal tak signál týmu k zastavení. Něco jsem cítil. Julie se o mě opřela s puškou připravenou k palbě. Slyšel jsem, jak dýchá. Ozvalo se zařinčení to, když někdo z týmu zakopl o oprách. Něco bylo v místnosti s námi. Cítil jsem to. Nic se nedělo. Skupina prosvětlovala místnost neviditelnými světly. Nedokázal jsem pojmenovat pocit, který jsem měl, ale něco na nás rozhodně čekalo. Julie musela cítit to samé. Všichni vypnout noktovizory. Přejít na bílé světlo, přikázala. Podvolil jsem se, sundal si noktovizor a stiskl tlačítko, kterým jsem zapnul 120-lumenovou svítilnu Surefire na brokovnici. Místnost zalila jasná teplá záře z pěti svítilen. Naše noktovizory s jedinou čočkou měly oproti brýlím zakrývajícím obě oči výhody, ale i nevýhody. Výhodou bylo, že se jedna zornice přizpůsobila tmavému prostředí přirozeným způsobem a druhá se dívala na svět skrze noktovizor. Lidský mozek, úžasné to zařízení, spojuje osvětlený a neosvětlený obraz dohromady. Díky tomu jsme měli elektronicky zlepšený zrak, přičemž v případě poruchy nebo ztráty noktovizoru jsme nebyli úplně slepí. Při použití noktovizoru zakrývajícím obě oči sice vidíte lépe ve tmě, ale pokud se s ním něco stane, jste na hraní, dokud si vaše oči nezvyknou na tmu. Naše monokuláry sice byly skvělé, ale měly také nevýhodu. Když náhle rozsvítíte, jedno z očí je okamžitě oslepeno. Když jsme tedy v pěti lidech rozsvítili šurfajry, sure Museli jsme se spolehnout na jedno vidoucí oko a smířit se s tím, že druhé toho moc neudělá. Díky tomu nám nejspíš obraz po stropě se plížícího upíra připadal tak surrealistický. Jak jsem se dozvěděl dříve, upíři vypadají v podstatě jako normální lidé. Tenhle připomínal obyčejného námořníka. Byl bledý a popíral gravitační zákonitosti, ale jinak vypadal jako člověk. Zareagoval jsem o zlomek vteřiny dříve než zbytek týmu. Během okamžiku jsem vypálil dva stříbrné brokové náboje do upírovy hrudi a pánve. Výstřely byly v uzavřeném prostoru ohlušující, ale oproti ráně z Julíny M14 to nebylo nic. Její střela prolétla upírovým ramenem. Stvůra dopadla na zem, avšak ještě za letu dostala zásahy od nás obou. Zbytek týmu nemohl přes naše těla střílet. S Julii jsme si z analického upířího kvílení současně klekli. Tři nováčci začali přes naše hlavy pálit z utlumených samopalů. Smršť kule kráže 45 udělala ze stvůry cedník. Mnoho dalších ran minulo a odráželo se od stěn a palant. Upír se zmítal a třásel, ale nezastavoval se. Průstřely v bledé kůži monstra se okamžitě hojili. Spotřeboval jsem zbytek broků a rozpáral stvůru od rozkroku až k čelu. Poslední rána prudce zvrátila upírovu hlavu dozadu. Odhodil jsem rozhavený Remington, vytasil pistoly a než jsem byl odmrštěn stranou, stačil jsem vystřelit dva náboje. Moje zbroj úder stlumila, ale i tak jsem proletěl vzduchem a vrazil do ocelové stěny že mi projela pronikavá bolest a při dopadu jsem ztratil pistoly. Julie se vrhla k zemi a zajala pod palandu, čímž se těsně vyhnula upírovu dupnutí, které zanechalo v ocelové podlaze důlek. Kužele zpěti pěti baterek svítících rostodivnými směry vytvořili pekelnou a matoucí scénu. Zbytek mého týmu vypráznil samopaly do stvůry, která se k ním blížila. Holy a tryb začaly nabíjet, lí vytasil nůž a divoce se jim oháněl. Upír se pohyboval tak rychle, že bylo obtížné jej vůbec sledovat. Úkrokem do strany se vyhnul ráně nožem, popadl lího za paži a odhodil jej na druhou stranu místnosti. Slyšel jsem, jak pomenší muž drsně klouže po podlaze. Upírovu pozornost od holy a Trepa odpoutali průstřely nohou těžkými kulkami Ráže 308. Julijn úkryt byl rychle zničen, když námořnická stvůra vytrhla palandu ze zdi, nedbajíc na silné šrouby. Upír se chystal Julie popadnout, ale já byl rychlejší. Svým ganga ramem jsem těl se vší zuřivostí, která se ve mě naschromáždila. Stvůra to ale jaksi vycítila a trochu uhnula. Mířil jsem na krk, ale zasáhl jsem rameno a silou prolomil klíční kost. Nůž se zastavil až o horní žebra. Všude začala stříkat černá tekutina, jako by se protrhla hydraulická hadice. Stvůra sebou škubla a vytrhla čepel z mého sevření. Upír zabrávoral dozadu a přilepil se ke stěně jako pavouk. Se zlostným rykem popadl rukojeť masivní nepálské mačety a vyrval ji ze svých zad. Zvuk ocely skřípající o tvrdou kost naháněl hrůzu no už spadl s hřinčením na zem. Zaslechl jsem téměř současné cvaknutí závěrů, to když holy a Trip opět nabili samopaly. Julie nabíjela, lí se nehýbal. Sáhnul jsem po speciálním brokovém náboji, hodil jej do otevřené komory 870 a zapumpoval. Upírovo zranění se už začínalo zacelovat. Monstrum zasyčelo francouzsky nejspíš něco hodně zprostého. Harlevu tohle, sráči! Upír po mně skočil jako nějaká démorská žabí střela. Namířil jsem brokovnici a stiskl spoušť ve chvíli, kdy se ústí dotklo upírova břicha. Běžné náboje na rozbíjení zámků používá policie k bezpečnému překonávání těžkých dveří během útoků, aniž by následné úlomky ohrozily případné kolem stojící. Třípalcový náboj Magnum ze slitiny Horstčíku a Wolframu, který jsem si právě nabil, byl určený k odstřelování pantů v bankovních sejfech. Majolo mi vyprávěl, že během testování tento speciální náboj vyrval do hovězího boku díru o velikosti basketbalového míče. Spětný ráz byl i na mé poměry dost brutální. Myslel jsem, že po téhle ráně nám bude v uších zvonit ještě týden. Upírovo břicho se rozprsklo na černou mlhu. Jak byla stvůra v pohybu, srazila mě k zemi a oba jsme se zmateně váleli. Všude byly rozmasakrované vnitřnosti, Upírovi nohy kopaly na zemi, ale horní část těla stále pokračovala v boji. Sápání Upířího sem se vyhnul odvalením pryč. Trip a holy zareagovali vyprázdněním dvouplných plných zásobníků stříbra ráže 45 do již tak dost načatého monstra, které tím proděravěly jako cedník. Jakmile jim došla munice, vrhla se na torzo Julie. Těžkou botou přišla plakrk z tvůry k zemi, zdvihla na ostřený kůl vysoko nad hlavu a s výkřikem probodla zlé černé srdce. Do vzduchu vystříkla fontána černého hnusu a do morku kostí se nám zařezal ohavný ryk. Julie byla hrozně špinavá, ale jinak jí nic nebylo. Upír sebou škubal, ale hýbat se už moc nemohl. Julie natáhla ruku. Velký nůž! Sebral jsem ze země gangaram a podal jí ho kojetí napřed. Nůž to byl obrovský, ale Julie byla silná žena. Napřáhla se, jako by se chystala prosekávat buší a pak udeřila. Ozvalo se žuchnutí a kvílení konečně ustalo. Hlava se odkutálela opodál. Julie do ní znechuceně kopla. Nabejte, čeká nás tam toho víc. Lí, seš pořád s náma, zeptala se Julie. Očistila ostří čepele o kalhoty a podala mi ji s jediným slovem díky. Pokrytá upířími vnitřnostmi a osvětlená silnými baterkami vypadala smrtelně vážně. Jsem v pohodě, ausakra! řekl lí, když mu trip pomohl na nohy. Mluvil slabě a chraplavě Myslím, že mám zlomený šepro. Dej si chvíli vora. Holy, pokryj druhý vchod, používejte bílé světlo. Naše oči se přizpůsobí, ale tyhle šmejdy světlo dezorientuje. Tohle bylo jako dezorientovaný, zeptal se Trip. Rychle jsem nabil brokovnici. Nedovolil jsem si nabít další náboje proti zámkům, protože na jinou než kontaktní vzdálenost jsou k ničemu. Neviděl někdo moji pistoli? Podal mi ji lí. Byla poškrábaná, ale jinak i nic nebylo. Vyměnil jsem zásobníka a uložil zbraň do pouzdra. U palandy o ní jsem se opíral, visela fotografie námořníkovi ženy a dětí před Eiffelovou věží. Posvítil jsem na upírovo tělo. Maso pomalu bublalo a měnilo se v dechtovitou hmotu. Zbyly pouze lepkavé kosti. Připadalo mi, že mě lepka bez očí sleduje. Tihle páni upíru nejsou zas takoví tvrdáci, řekl jsem. Julie nás všechny překvapila smíchem. Byl to zvuk upřímného pobavení, který se zdál být na ubikaci potřísněné krví a vnitřnost dost mimo mísu. Přestala si čistit brýle na dost dlouhou dobu, aby si prohlédla zmatené pohledy všech nováčků. Zavrtěla hlavou a usmála se. Tohle bylo jenom mládě. Všichni nováčci na to zareagovali opravdu vybraným slovníkem. Holy nadávala tak tvůrčím způsobem, že by se to dalo vydat v básnické sbírce. Páni upírů se pohybují tak rychle, že se skoro nedají zahlédnout. Spolknou celý stok biblí a zapijou ho zapáleným molotovovým koktejlem. Tenhle chlápek se proměnil v upíra asi tak minulej týden. Reagoval nezvykle rychle, ale čím silnější stvořitel, tím silnější dílo. Ať už tenhle bordel má na svědomí kdokoliv, je to pěkně silný sráč. Musel bejt, jinak by nedokázal vytvořit tolik přízraků jako denní stráž. Když byla Julie spokojená, že zase vidí, ukázala k holi a chodby do strojovny. Oven zpátky dopředu. Trip a Límu pomůžou, když to bude potřebovat. Holi, budeš krejt záda. Jestli narazíme na další upíry, zastavte se a naházejte dovnitř nejdřív pár granátů. Tak jo, jdem. Zaujal jsem své místo u dveří, světlem jsem svítil dopředu a hledal cíle. Julie zaujala druhé místo. Rychle mi zašeptala do ucha, Parlevu tohle, sráči? O v tu chvíli mi to přišlo jako skvělá hláška. Hele, jestli nechcí pnem v nejbližších pěti minutách, nechcete uvařit něco k večeři? Štouchlo mě do ramene, aby mi naznačila, že je čas vyrazit. Bral jsem to jako ne. Pohyboval jsem se rychle, světla baterek svítící k mými zády házela do chodby zlověstné stíny mé postavy. Při zápasu s upírem jsem si natáhl něco v noze. Hlava a hrudník mě ještě boleli z dobrodružství v moři. Žaludek a hrdlo mě z neustálého zvracení přišerně pálili. Nervy se měl napjaté adrenalínem a hrůzou vyplavenými endorfiny. Jedním poloslepým okem jsem pořád viděl fialové duchy a byl jsem pokrytý upířími tělesnými tekutinami. Skvěle jsem se bavil a nikdy se necítil více naživu. Konečně se ve vysílačce ozval hlas. Patřil Herbingerovi. Ke v se blížej světla. Kdo to je? Nestřílejte, to jsem já a tým nováčků, odpověděla Julie. Ani se nehněte. Asi deset metrů od vás a dveřmi na levo je hromada nepřátel. Jsme na konci chodby na druhé straně. Proč nejste nahoře? Bylo dobré slyšet hrbinžrův hlas. Namířil jsem brokovnici do inkriminovaného prostoru. Cokoliv by vylezlo z těch dveří, dostalo by dávku broků přímo do čumáku. Po vašem přepadení jsme ztratili kontakt. Na polubu zaútočila horda přízraků. Pozabíjeli jsme je, ale posádka naší lodě vzala do zaječích a hajndu docházelo palivo. Nováčci si vedli dobře, jenom lehká zranění. Rozhodli jsme se, že vás půjdeme najít. Na chvíli jsem se myslela, že je po tobě, Erle, odpověděla Julie. To ne, ale Boone ztratil chlapa. Robert to při přepadení koupil. Zraněných je ještě pár lidí, ale nic kritického. A bylo to zlý. Muselo na nás kočit tak 20 pýrů. A než zautočili, vyhodili do povětří světla. Jeho hlas zněl unaveně a strhaně. To se mi nezdá. Nemrtví nespolupracují, řekla Julie. A tihle, já. Ja. Bylo to naplánovaný. Většinu jsme jich pozabíjeli, zbytek se zakopal ve strojovně. Je jich tam nejméně pět. Oheň? Zeptala se Julie s nadějí vlasek. – Negativní. Kousek odtud je sklad paliva. To samý platí pro výbušniny. Jestli v té místnosti něco vybouchne, tak domů poplavem. Navíc jsou darné a jeho chlapy zavřený na druhé straně místnosti, kde se schovávají píři. – Plán? – zeptala se. – Žádnej jsem ještě nevymyslel. Můžem tam naběhnout a kropit kolem sebe, ale to bychom mohli zasáhnout parní potrubí a usmažit se... Nebo trefit kotel a udělat díru do trupu lodi. Každopádně nemáme moc času. Dostali jsme další kódovanou zprávu od francouzských lovců. Upíři se zase snažej dostat do jejich úkrytu. Počkej chvíli. Neohlížel jsem se. Pořád se mířil na dveře. Měli jsme skvělou pozici. Obě skupiny lovců mohly bez problémů ostřelovat vchod z takových úhlů, aby bylo prakticky vyloučeno, že odražené kulky zasáhnou spojence. Trib a holy se přitiskli ke mně, aby mohli střílet také. Záda nám hlídal zraněný Lí, a Julie se starala o vysílačku. Stěny a podlaha lehce vibrovaly od nedalekého výkonného motoru. Ve vzduchu bylo cítit naftu, gumu, res a lehký měděný závan krve. Když jsme čekali, než se nám Herbinger zase ozve, nemohl jsem si pomoct a musel se zeptat, znal někdo z vás, Robertce? Byl to ten vysoký, hubený blonděák na lodi, řekl Trip. Připadal mi jako dobrý chlap. Byl to skvělý chlap, odvážný, trochu pošahaný, ale byl to zatraceně dobrý lovec, řekla nám Julie. Robert s náma byl od restartu, byl v první skupině nováčků, kterou jsme naverbovali. Bude nám chybět. Myslím, že měl v Sandlui, bejvalou ženu a děcka. Ve sluchátku zase zapraskal Herbingerův hlas. Jsem říká, že našel ve schématech něco zajímavého. Jsme přímo pod hlavním nákladovým prostorem. Je tam únikovej poklop, který vede do strojovny. Sem říká, že bychom tam mohli někoho poslat a nechat ho rozstřelit pární potrubí v místnosti s Pírama a pak poklop zavřít dřív, než se uvaří. Pára pak udělá z nemrtvech smaženku, nebo je aspoň vyžené do chodby, kde je rozstřílíme na hadry. Nezabije to i ty frantiky? Zeptala se Julie. A podle sema ne. Možná se tam trochu zvejší teplota, ale podle nákresů by měly být v cajku. Pošlu tam Sema, grenta a Mída. A co Boonův tým? Můj tým má tak trochu práce, Julinko, odpověděl Boon. Strejda Earl se zapomněl zmínit, že máme dva krvelační sráče zahnaný v šachtách. Je mezi nima i ten hajzl, co pokousal roberce. Rozumím, Pustila mikrofon. Takže si počkáme na párty. Mohl bych do chodby dát pár lajzrových min. Určitě by je to při vybíhání překvapilo. Nabídl se lí ochotně. Jako bývalý pyrotechnik se vždycky snažil najít záminku, proč něco vyhodit do povětří. Nejsme moc blízko. Asi měla pravdu. Ale když jsem viděl, kolik nábojů ty věci dokázaly ve svém těle bez úhony přestát, rozhodně jsem se netěšil na chvíli, až jich vyběhne pět na jednou. Na palubě geniální chyby jsme měli kulomet FN-MAC. Nebral jsem si ho, protože prostísněné prostory lodních koridorů mi připadal příliš dlouhý a neohrabaný. Teď by nám ale palebná síla kulometu ráže 308 s pásem o těch nábojích přišla docela vhod. Mám tu i pár menších věcí. Mělo by nám to pomoct, aniž bychom se vystavili velkému nebezpečí. Když ale něco vyjde z těch dveří, udělá to z toho sekanou. Aby dodal slovům váhu, poklepal navak, který měl připevněný k postroji. Nejsem na tom zrovna dobře, takže bych tam asi nedohodil, ale někdo z vás by to před ty dveře mrknout mohl. Odpaluje se to dálkově. Julie si to krátce rozmyslela a pak kývla na tripa. Lý odepnul vak, otevřel ho, udělal pár úprav, zase ho zavřel a předal tripovi. Ten si s vakem několikrát lehce pohodil, aby zjistil, jak je těžký a pak jej s neomylnou přesností poslal k cíli. Nálož dopadla přímo před dveře, kam měla. Dobrý hod, pochválila holy. Když jsem pomáhal trénovat dívčí softballový tým, pomalý nadhozy, všichni jsme se na něj pobaveně podívali. No co? Byla to malá škola, dodal na svou obranu. Čas ubíhal. Herbinger nás informoval, že uvěznění Francouzi posílají další zprávy. Upíři si k ním pomalu klestili cestu v touze po čerstvé krvi. Jsem se ohlásil, že už jsou skoro na místě. Bůnům v tým byl už jen ve čtyřech, přičemž dva chlapy byly zranění. Navíc měli vlastní problémy. Herbinger a Maiolo byli na místě, ale protože byli jen dva, měli by velké potíže, kdyby všichni upíři zautočili jejich směrem. Naše síly byly příliš roztříštěné, situace nevypadala dobře. Tady jsem. Jsme na místě. Hlavní nákladový prostor vypadá prázdně. Ale je tady hromada kontejnerů Konex, takže těžko říct. Otvíráme poklop. Jestli to vyjde, tak to poznáte. Konec. Ukaž jim to, kovboji, zašeptala Julie se zatajeným dechem a pevněji sevřela M14. Byli jsme v dobré pozici uštědřit čemukoliv, co vyleze na chodbu pořádné překvapení. Trocha výbušnin a čtyři lidé s přímou palebnou linií. Julie a já jsme navíc byli docela slušní střelci. Musím uznat, já byl sice dost dobrý, ale to, co jsem viděl na palubě, mi vytřelo zrak. Nenápadně jsem se na ně díval. Hnědé oči měla upřené do optiky ACOG. Prst v rukavici měla volně položený vedle lučíku. Opírala se o ocelovou stěnu, aby získala větší stabilitu. Rysi měla tvrdé, ale přesto i v celkem nepěkné zelené zbroji a s poškrábaným zašpiněným obličejem vypadala atraktivně. Julie Shekelfordová byla dívka mých snů. V dálce bylo slyšet řinčení kovu okov, pak rychlá série výstřelů a další zařinčení. Trip na podlaze a tak vybrat se ucítil jako první. Je to tady, vykřikl. Už je nám začalo trhat kovové kvílení, to když se z otevřených dveří vyvalila stěna bílé páry. Zdálo se, jako bychom před sebou měli skaženou verzi největší a nejděsivější čajové konvice na světě. I na místě, kde jsme stáli, začala teplota povážlivě stoupat. Chodbou se valila vařící pára. V hluku bylo možné rozeznat i stejně nelidské výkřiky, které tentokrát patřily upírům ze strojovny. Ve dveřích se něco pohnulo. Na chodbu se vypotácel nejdřív jeden, pak druhý a nakonec třetí upír. Pára jim vařila tělní tekutiny a odlupovala kůži daleko rychleji, než byly schopni regenerovat. Jeden z upírů na nás upřel nenávistný pohled slepých, uvařených očí a zaječel. Odpal to, Lee! zakřičela Julie. Náš demoliční knihovník poslechl a stiskl detonátor, který držel v sevřené pěsti. Malá nálož explodovala. Očekával jsem ohnivou kouli, ale ozvalo se spíše jen tlumené zadunění. V otevřeném prostoru by Leeova malá bombička asi moc škod nenapáchala ale v uzavřeném kovovém prostoru C4 nemrtvé doslova roztrhala. Z jejich kostí zbyl jen prach a těla se rozložila na prvočinitele. Byli jsme od místa výbuchu asi 10 metrů, ale i tak nás pokropila sprška rozemletých upířích vnitřností. Ze dveří se vypotácely další dvě stvůry, které se výbuch bomby nechali ujít. Jedno monstrum se vydalo naším směrem a druhé k Herbingerovi a k Milovi. Šest zbraní zahájilo palbu. Stvůra mířící k nám byla slepá, popálená a rozpáraná. Část orgánů v šíleném vlhkém žáru vyhřezla na povrch. Upír se zdál být dost neohrabaný. Naše projektily se zakously do jeho těla, prorážely tkáně a drtily kosti. Pod náporem palebné síly padl upír na kolena a neúprostně se ploužil naším směrem. Jeden opařený pařát se mu zcela ustřelil posledním brokovým nábojem a přesto se stvůra přitahovala s bělou fungující končetinou. Po vystřílení zásobníků nastalo ticho. Sluch mi chránila vysoce kvalitní sluchátka, ale přesto mi v hlavě z kanonády ve stísněném prostoru dost hučelo. Z pozice druhých lovců se žádná střelba neozývala. Erle, ozvi se Erle, jsi v pořádku? Julie odhodila vystřílený zásobník, nabila nový a nechala závěr zasunout čerstvý náboj do hlavně. Slyšíš nás? Jo, náš upír je tuhej. Jdeme za roh dorazit našeho, nestřílejte. Rozumíme. Upír byl na kusy, ale už se začínal léčit. Tentokrát tu čest dostali Trip a holy, zatímco jsem je kryl. Hole přišlápla Upírovu páteř a s pomstychtivou zřivostí mu kůlem probodla záda. Upír byl příliš poškozený, než aby vůbec zakřičel. Trip se zašklebel a vytáhl se kyrku. Myslím, že zbraň z doby války ve Větnamu, kterou si Trip ve zbrojnici vybral, by bylo správnější nazvat Tomahavkem. Můj kamarád malou sekirku zvedl a krátce švihnul. Upíru v krk byl natolik prostřílený, že oddělení hlavy nebylo vůbec namáhavé. Tomahavk prošel tkání s takovou razancí, až od podlahy odlétly jiskry. Tkáň se okamžitě začala rozpouštět a protékat skrze mřížovou podlahu. Nakonec upíra zbyla jen poničená kostra s abnormálně dlouhými zuby. Hluk unikající páry ustal, tak když se nouzové systémy lodi postarali o vypnutí kotlů a uzavření určitých ventilů. Bílá mlha schodby pomalu mizela. Teplota stoupla při nejmenším o 20 stupňů. Cítil jsem, jak mi po těle stéká pot. Julie, a tamtud by to měli pejtuš všichni. Až se dostatečně ochladí, běžte za Darného a jeho chlapy. Smailem do pomoct Bůnovi. Rozumím, Erle. Družstvo nováčků trpělivě čekalo. Líbil byl bolestivě zraněný a tak se mu trip snažil alespoň ulehčovat chůzy. Zvládneš to? Zeptala se Julie jemně. Seberem Františka a vrátíme se na palubu. Už by tady neměli být skoro žádný nemrtvý. Jenom se mi blbě nejchá, to je celý, zavrčel. Co tě nezabije, to tě posílí. Konstatoval vážně trip. Vzpomeň si na to, až ti pak nakopu, prdel! Zasmál se lí, ale hned na to se mu tvář skřivila bolestí. U píři, kteří padli za oběť líově bombě, byly rozemletí na kaši a kosti. Už nebylo ani co probodávat kůlem. Když jsem vešel do strojovny, udělalo se mi ze šíleného vedra docela špatně. Vzduch byl vlhký a horký. Z obrovské děravé trubky, kterou jsem prostřelil, ještě si čela zbytková pára. V místnosti bylo jako v sauně, až na to, že všechny obnažené kovové trubky a součástky byly dost žhavé na to, aby nás popálili. Žár od podlahy jsem cítil i přes boty. Dal jsem si další doušek vody z vaku. Místnost osvětlovala červená nouzová světla. Vypnul jsem svítilnu, abych šetřil baterie. Nahoře kapala voda ze žebříku a poklopu vedoucího do hlavního nákladového prostoru. Zastavil jsem se před těžkými kovovými dveřmi, za nimiž byli francouzští přeživší. Zabral jsem za kolo. Rukavice mě chránily dost, abych se mohl dotknout kovu, ale ne dlouho. Bylo to zaseknuté. Zabouchal jsem. Hrány pěstí se hlasitě rozléhaly. Nezná někdo Morzeovku? – zeptal jsem se. Všichni zavrtěli hlavami. Nikdo z nás nebyl dobrý skautík. Julie mě odstrčela a pažbou pušky vyklepala na dveře známé dum, du, du, dum, dum. Pár vteřin jsme čekali. Dum, dum, byla odpověď. Kolo se začalo otáčet. S úlevou jsem si odechl a marně se snažil se třít pot a vlhkost z obličeje. Už jsem se nemohl dočkat, až z té sauny vypadnu. Dveře se otevřely. Slavný francouzský lovec Jean Darné stál přímo před námi. Se svou výškou a v černé osobní zbroji, která se od té naší příliš nelišila, vypadal v skutku impozantně. Byl legendou a dost možná nejlepším lovcem, jakého kdy Evropa měla. Dostal tolik monster na tolika různých místech, že se s ním mohl měřit snad ten Erl Herbinger. I jeho tým se těšil velkému respektu a byl mnohými považován za nejlepší z nejlepších. Jean Darné byl už ale po smrti. Stejně jako ostatní čtyři muži, kteří stáli po jeho boku. Čekali jsme na vás, řekl upír. Nikdo z nás se ani nepohnul. Upír a jeho čtyři přízraky byly od lovců odděleni jen úzkým prahem. Julie a já jsme byli nejblíže. Z nějakého důvodu se Upír nepohnul. Přízraky prázdno přežvikovaly, napětě stály a byly připraveny k útoku. Jejich červené oči nás hladově studovaly. Všichni na sobě měli stejnou černou osobní zbroj. Darné se na nás široce usmál a ukázal prodloužené řezáky. Klouby ledabele vyťukal do kovového poklopu signál S.O.S. Ale, jestli pak to není malá Julie Shacklefordová. Bože, ty jsi vyrostlá, řekl Darné. Jakoby z oka vypadla své matce. Byla to nádherná žena. Je mi ctí. Potěšení je jenom na tvé straně, žáne, odpověděla Julie. Je mě pohnula puškou. Ve dvou jsme blokovali dveře. Nemrtví byli dost blízko, abychom je mohli cítit. Tušil jsem, že se nedokážu pohybovat natolik rychle, abych unikl. Stačil jediný dotek od přízraku a skončil bych na zemi paralyzovaný. Ale no tak, malička. Neskoušej nic náhleného. Jediná věc, která drží na úzdě mé muže, je má vůle. Jsou ke mně připoutáni. Pokud na okamžik ztratím koncentraci, je tvůj tým odsouzen k zániku. Zaživa to musel být velmi atraktivní muž. Zdvořilý a distingovaný s velmi lehkými šedinami na spáncích a úzkém kníru. Jeho angličtina byla dokonalá. Se ženami by problém opravdu neměl nebýt té nepříjemnosti s upírstvím a čtyřmi nemrtvými poskoky. Proč si nezautočil? Mohli jste se na nás vrhnout hned a překvapit nás? Poznal jsem, že Julie zdržuje a snaží se získat čas. Nebyl jsem si ale moc jistý, v co doufala. Američané nemají žádný smysl pro drama okamžiku. Jste na tom skoro tak špatně jako Němci. Ve vašich duších není ani trocha romantiky. Vždycky jdete přímo k věci. Lusknul dlouhými prsty. Chci se dohodnout. My z upíry nejednáme, odpověděla Suše. Ale v minulosti jste již s monstry jednali. Tuhle pravdu nemůžeš popřít. Chci se dohodnout. Nechám vás žít a dám vám důležité informace, když mi zaručíš bezpečný odchod z téhle lodi i hned po setmění. Až na to, že monstra, se kterými jsme kdysi jednali, nezanechávají mrtvá těla všude, kam sehnou. Tohle světu nemůžu udělat, řekla jemně Julie. Jeden z parťáků se pomalu skryl za mě. Jsi tak naivní, děvče. Otec by se za tebe styděl. Byl to velmi praktický muž. Ze správných důvodů by se dohodnul i s dňáblem. Řekni svému muži, ať okamžitě nechá toho, co dělá, jinak své přízraky vypustím. Házet sem granát opravdu není dobrý nápad. V trubkách kolují tisíce galonů paliva a páry. Zabil by tím celý tvůj tým a ostatní taky. Júlie zavrtěla hlavou. Žádné výbušniny. Dobře, žádné. Promluvme si. Mé rodiče z toho ale vynech. Tak dobré. Pohyb za mnou ustal. Upír pokračoval. Tvojí tým půjde na mustek, zvedne kotvu a nabere kurs k pevnině. Pak loď opustíme. Jak víš, že odtud neodejdeme a loď prostě nepotopíme, zeptala se Júlie protože si tě nechám jako rukojmí. Tuhle operaci vede tvůj stric. Udělá vše, aby tě ochránil. Jakmile dorazíme na souš, nechám tě jít. Julie se chladně zasmála. Ha, a to ti mám jako věřit? Zakousnul bys mě ve chvíli, kdy vrtulník zletne. Běž do prdele žáne. No tak, mladička, prosím... Já si tuhle cestu nevybral, ale přežil jsem. Prostě chci žít. Jestli se to mohla dá vůbec říkat život. Nesuď tak rychlé. Ze všech lidí na světě musíš být tímhle způsobem života nejvíce fascinovaná ty sama. Je to úžasné. Talik let jsem bojoval s temnotou. Nevěděl jsem, o co přicházím. Teď vidím vše, Julie, vnímám odtud tvůj tep, cítím svět, tep samotného světa, je to extáze. Upír začal být nějak moc poetický, musel jsem se o něco pokusit. Hele, žáne, přerušil jsem ho, ta holka je tvrdohlavá, promluv si se mnou. Vaše standardy šly zjevně ke dnu. A kdy L.M. najímá gorily? Zeptal se upír jízlivě a pohlédl mým směrem. Jeho červené oči se mi zarily do těla. Ovene, co to děláte? Sklapni, odsekl jsem. Nechci tady chcípnout. Tu holku si nechte. Půjdu nahoru, zvednu kotvu a nasměruju bárku k Floridě. Starouž Erl by nechtěl, aby se ty holce něco stalo. Hodejdeme. Razumný muž, ty jsi ve spalku určitě nový, že jo? Jo, jsem žoldák, jde mi akorát o peníze, lhal jsem. Na přelbu mi kapala horká voda a stékala po zádech. Na no, výborně. Upír si protáhl prsty. Říkal si, že máš nějaký důležitý informace. Jaký přesně, Frantiku? Důležitéjma informacemi, myslím, něco, co se mi bude hodit. Neměl jsem ponětí, jestli upíři umí dobře odhadovat charaktery lidí. Můžu ti říct o šesti starých a jejich vůdci. Teď už jsou na půdě tvé země. A co prokletej? Čtyři přízraky Unizano zakvílali, Darné se zarazil. Jak víš o lordu Mačadovi? Vyštěkl upír jméno. Jsme dobří, kámoši. Jestli chceš tu holku, tak mi řekneš, o co mu jde. Tak tedy dobrá. Ale bude to tvůj konec. Lord Mačado má artefakt. Vezme jej k uzlu síly a použije ho. Nemůžeš ho zastavit. Žádný smrtelník to nedokáže. Hele, žádné, já ho nechci zastavit. Jen chci mít jistotu, že budu kopat za vítězný tým? Víš, co ti myslím? Upír se usmál. Tak to bych ti mohl pomoct. Až bude Lord Machado vládnout, rozhodně nebude dobré stát na straně nepřátel. Dohodneme se. Julie nás zlostně přerušila. Ovene, co to do děláš? Žádný dohody s má? Zabije mě ve chvíli, kdy vyjdete ze dveří. Schlapni děvko, zavrčal jsem. Na velkého chlapa se umím hýbat vážně rychle. V další vteřině jsem zahodil brkovnici a nechali vyset na popruhu. Pravou ruku jsem zvedl tak, aby to vypadalo, že chci Julii praštit. Její oči se v šoku široce rozevřeli. Upír sledoval mou zvednutou ruku, čehož jsem využil k tomu, abych levačkou vzal granát z postroje. Plynule jsem spojil ruce, ale na místo úderu jsem prostrčil prst pojistkou a zatáhl. Zvuk drátku dopadajícího na rozpálenou podlahu byl neuvěřitelně hlasitý. Běž, Julie, utíkej! Odjištěný granát jsem držel vedle tváře. Jediná věc, která granátu bránila v exploze, byl tenký drát na pružině, který jsem přidržoval jedním prstem. Kdybych povolil, roznětka by se zapálila. Opět vteřin později by došlo k explozi, která by s největší pravděpodobností způsobila masivní výbuch v celé strojovně. Julie neřekla ani slovo. Přikývla a pak se stáhla. Zbytek týmu šel rychle za ní. Zakřičel jsem poslední pokyn. Připravte se opustit loď. Ty idioté! Zavrčel upír. Přízraky syčely až škubaly sebou. Všechny nás zničíš. Budu raději, když bude pomým, než abych dělal, co řekneš ty, bastarde, žabožroucká. Začal jsem pomalu ustupovat. Přízraky vyběhly z místnosti, rozprostřily se do řady a začaly máchat do vzduchu. Žán Darné prošel dveřmi a vyrazil vpřed. Ve zbytcích páry a červených nouzových světlech působil jako tradičně spodobněný dňábel. Takhle musí vypadat peklo. Dej sem ten granát. Darné se mi díval zpříma do očí. Páteří mi vystřeloval mráz, přestože teplota v místnosti dosahovala a stupňů. Ach, jistě, hned ti ho dám. Přikazuju ti to. Bezpečně mi předej granát. Jeho červené oči se zarývaly do mých. Slova se opakovala v mém vědomí a chapadly uchvacovala mé podvědomí. Cítil jsem, jak mé tělo začíná poslouchat. Přízraky se pomaličku blížily. Zrak mi slábnul. – Ne! – zakřičel jsem a divoce zavrtěl hlavou. Přízraky se stáhly naspátek. – Máš silnou vůli, opečáku – ale stejně ti tak ničemu nebude. Dej sem ten granát. Přece nechceš umřít. To ani ty ne. Trž se zpátky. Mával jsem granátem před sebou. Libra výbušniny byla něco jako můj svatý symbol. Možná si to prostě vezmu. Jsem mocnější, než si dovedeš představit. Čím mocnější stvařitel, tím mocnější dílo. A můj stvařitel byl nejsilnější ze všech. Ďábelský darné pokračoval v postupu. A jestli si myslíš, že seš dost rychlej, tak si proto pojď. Nacouval jsem do si pevného. Byl to únikový žebřík vedoucí do nákladového prostoru. Mezi mnou a bezpečím stálo 13 metrů železných příček stojících uprostřed přeplněné místnosti. Věděl jsem, že mě darné dochodby nikdy nepustí. Nedáváš mi na vybranou, člověče, zasyčal upír. Zastavil se asi tři metry ode mne. Přízraky se seřadily po jeho bocích po dvou. Mezery mezi nimi byly asi půlmetrové. Najednou se mi před očima zjevil kus černé ocely. Musel to být osud. Levou ruku s granátem jsem stále držel nataženou. Pravačkou jsem sáhnul po pažbě brokovnice. Z téhle zbraně jsem vystřelil snad sto tisíckrát. Cvičil jsem, dokud mi prsty nekrváceli a dokud se mi na rameni nevytvořily tvrdé mozoly od zpětného rázu. Otec byl nemilosedný perfekcionista a když přišlo na střílení dřel mě do úmoru, protože cítil, že jsem talentovaný. Nechtěl se u synů smířit s ničím jiným než s naprostou dokonalostí. Pod rukavicí jsem cítil ohmatané dřevo. Remington se ve vlhké páře temně lesknul. Zapřel jsem pažbu do ramene. Můj život závisel na tomhle okamžiku. Musel jsem překonat osobní rekord. Chytaj! Hodil jsem granát darnému. Sekundární pojistka se skovovým cvaknutím uvolnila a zapálila roznětku. Upír se hnul a s neuvěřitelnou rychlostí zachytil granát ve vzduchu. Přízraky bezmyšlenkovitě sledovaly pohybující se objekt. Pro mě se však zastavil čas. Se svou zbraní jsem byl zrostlý tak, jak jen může být muž spřízněn se strojem. Vyřadil jsem pojistku a prst mi sám sjel ke spoušti. Hlaveň se zvedla naprosto dokonale. Stiskl jsem spoušť, kladívko dopadlo na své místo a úderník zažehl zápalku. Střelný prach zahořel. Mužku jsem přeměšťoval k hlavě druhého přízraku ještě dřív, než projektily z první rány dopadly na cíl za zapumpování, znovu, pětran. Byl jsem rychlejší, než kdy dříve. Salva zněla jako nepřetržitý řev. Neminul jsem ani jednu z pěti nemrtvých lebek. Pustil jsem brokovnici na popruh, chytil se žebříku a začal lézt tak rychle, jak to jen šlo. Ani jsem se nedíval na účinky salvy. Slyšel jsem jen, jak přízraky tupě dopadly na záda. Darné byl lovcem monster déle, než jsem byl vůbec naživu. Věděl, co dělat s odjištěnou municí na nesprávném místě. Granát zachytil a okamžitě ho odhodil tak, že by se zapodobný vrch nemusel stydět ani prvoligový nadhazovač. Neomylně se trefil do dveří na chodbu. A to vše s dávkou stříbrných broků v lepce. Granát zasáhl stěnu chodby a odkutával se pryč. Přičemž se z něj valil oranžový signální dým. Byla to neškodná dýmovnice. Darné ječel bolestí, kterou mu způsobovalo stříbro. Zabijte ho! Zabijte ho! Dva z přízraků se třásly rozdrcené lepky a poškozenou mozkovou tkáň a vrhli se do útoku. První z nich začal šplhat za mnou a druhý skočil na jeden z motorů a lezl po kovovém povrchu jako pavouk. Další přízrak měl vystřelené oči a tak se potácel k žebříku jen na základě čichu. Poslední měl rozsekanou míchu a tak se jen nekoordinovaně otřásal podle elektrických impulzů nemrtvého mozku. Lezl jsem tak rychle, jak jen jsem dovedl. Nohama jsem pumpoval, rukama se přitahoval vší zoufalou silou, která ve mně zbyla. Rychlostí jsem se ale na přízraky nechytal. Byl jsem v polovině žebříku, když první z nich sekl po mé botě. Popadl jsem v brkovnici a vystřelil jeden náboj přímo mezi své nohy. Ruka nestvůry explodovala a přízrak padal k zemi. Slepý druh však rychle zaujal jeho místo a sápal se po mně. Stvůra, která se mezi tím plazila později, stačila mému tempu a nyní se vrhla po žebříku. Stěží jsem se stihl obtočit kolem žebříku, abych se skokovému útoku vyhnul. Vysel jsem nad zemí a přízrak se po mně divoce sápal. Jeden paralyzující dotek a bylo by po mně. Ohnal jsem se brokovnicí jako kijem a praštil stvůru do obličeje. Přízrak mi však brokovnice vytrhl i s popruhem a odhodil k zemi. Uklouzl jsem na kluské příčce, ale i hned se zase přinutil lézt dál. Darné jednou rukou zachytil můj padající Remington. Zkušeně zapumpoval, namířil na mě a vypálil. Broky se zarazily o můj hrudní plát a zacloumaly mnou. Zavrčel jsem bolestí, ale stříbrné projektily neměly proti zesílenému kevlaru šanci. Rukavice mi na mokrém kovu klouzaly. Zavrávoral jsem a převrátil se na záda. Koleno jsem měl bolestivě zaklíněné mezi příčkami a začínal jsem pomalu panikařit. Vysel jsem tam jako nějaký cergusák za koleno jedné a chodidlo druhé nohy. Krev se mi hrnula do hlavy, když jsem viděl, jak darné pumpuje brokovnici, míří mezi mé oči a tiskne spoušť. Nic. To cvaknutí bylo snad nejhlasitější věcí na světě. Sedm nábojů bylo pryč. Slepý přízrak se opět začal sápat nahoru, to když ucítil mou teplou krev. Stále vzhůru nohama jsem udeřil za pěstí a rozdrtil přízraku jeho nemrtvý obličej. Stvůra ztratila rovnováhu a upadla. V tu chvíli mi zmizel z paže cit. Sténal jsem námahou a udělal nejtěžší set lech v životě. Zachytil jsem se příčky nad sebou a přitáhl se. Pravá ruka mi bezvládně vysela u těla a kolenem mi projížděla hrozná bolest. Postupně jsem stoupal nahoru. Přitáhnout se, zapřít, přitáhnout se k další příčce a tak pořád dokola. V tom jsem si všiml, jak se má brkovnice tříští na kusy o železo vedle mé hlavy. Darné uměl házet opravdu skvěle. O to byla má oblíbená zbráň! Zařval jsem a pomalu se blížil k spásnému poklopu. Teď jsem čelil jednomu přízraku, který stoupal po žebříku a dalším dvěma lezoucím po stěně. Poklop se měl stále dobré tři metry od sebe. Měl jsi vzít mou nabídku, křičel upír. Vyskočil neskutečně vysoko a zachytil se žebříku těsně pode mnou. Při jeho dopadu se celá konstrukce otřásla. Do obličeje mi dopadlo několik horkých kapek. Během několika vteřin jsem blízko sebe měl mít tři přízraky a upíra. Pokračoval jsem v lezení, protože mi nic jiného nezbývalo. Byl jsem tak říkajíc v hajzlu. Pak se najednou přímo nad mou hlavou otevřel poklop. Byl to můj spasitel, Grant Jefferson. — Grant, pomoz mi! — Zakřičel jsem a snažil se k němu dostat co nejblíže. Když viděl, jak se vzhůru sápají nemrtvé stvůry, rozevřel oči do široka. Natáhl ke mně ruku, ale pak si zřejmě uvědomil, že na to nemá dost času a že by se k němu nestvůry dostali také. Viděl jsem, jak se mu po obličeji rozlévá strach, když si dal dohromady jedna a jedna. Nemrtví byli moc blízko. Grence postavil ve své naleštěné černé zbroji s mnoha užitečnými zbraněmi a řekl jen dvě slova. Promiň, pyte. když poklop zabouchl, díval se mi zpříma do očí. Uááá, vykřikl jsem nesrozumitelně. Darné se dole smál. Protáhl se nohů žebříkem, abych se co nejlépe uvelebil ve stávající pozici. Sáhl jsem levou rukou po pistoli, zamířil na nejbližší přízrak, který se ke mně po stěně plazil a čtyřmi ranami do hlavy jej poslal na desetimetrový pád k zemi. Druhý lezec se mezi tím přiblížil a skočil po mě. Měl jsem čas jen na jednu dobře mířenou stříbrnou ránu do jeho mozkovny. Přízrak jsem zasáhl za letu. Monstrum se trvačností letělo vpřed a trefilo mě do nohy. Darné se padajícímu tělu snadno vyhnul, ale slepý přízrak pod ním tolik štěstí neměl. Obě tvůry se střetly a zbytek cesty na tvrdou kovovou podlahu absolvovali společně. Tentokrát už nevstali. Noha mi znehybněla a tak se měl co dělat, abych nespadl i já. Teď to bylo jen mezi mnou a Darném. Vyletěl po žebříku jako blesk. Zbylých deset ran jsem do něj vypráznil tak rychle, jak jsem jen stačil mačkat z poušť. Téměř všechny skončily zásahem, ale efekt to žádný nepřineslo. V zoufalství jsem pistoli mrštil po upírovi. Ten se po ní ohnal a zaletuji roztříštil na několik kusů. Rychle jsem se snažil tasit nůž, ale už bylo příliš pozdě. Upír stál na žebříku přímo vedle mě. Rukou s pařáty mi obepnul krk a já si připadal jako v železných kleštích. Díra po kluce v upírově čele se zavřela a vytlačila zdeformovaný projektil ráže 45 jako ohavný uher. Tehdy jsem se o sobě dozvěděl několik užitečných věcí. Za prvé upíři nedýchají, za druhé se pořád bojím smrti. Byl jsem překvapený, že myslím na Julii. Jen jsem doufal, že dokázala vyváznout živá. Řekni mi jenom jednu věc, ty a odvážnej idioté, křičel po mně rozčilený upíra, třásl se mnou. Jak víš o lordu Mačatovi, jak? Když jsem byl na výletě ve Francii, vypadlo ze mě. A co to s tím má společného? Zeptal se Darné a vycenil na mě řezáky, jako by se mě chystal vysát.